спричиняє часом помилки, коли вважають хибно, ніби ці слова тотожні, і можна їх довільно ставити в реченні. У нашій школі відбувся цікавий музикальний вечір. Його голос дуже музичний. Прикметник музичний означає належний музиці, пов'язаний з музикою, використовуваний для музики. У кутку стояли музичні інструменти – панч, музичні варіації – Нечойлевицький, А музикальний – схильний до музики, здібний в музиці. Музикальний слух – музикальні пальці, або суголосний, мелодійний, голос музикальний – Коцібинський. Отож у наведених на початку фразах треба було написати «Цікавий музичний вечір, голос музикальний». Недостойний і негідний. Недостойна поведінка п'яного хулігана обурила всіх присутніх. Читаємо в репортерській заміці. Прикметники «достойний» і «недостойний» існують в українській мові паралельно з прикметниками «гідний» і «негідний» і не мають значення різниці, але між ними є певна стилістична відмінність. Прикметники «достойний» і «недостойний», як старослав'янізми, надають реченню поважного або й урочистого характеру. Покажіть ви лише достойні пам'яті діла, Ліш. Він недостойний такої високої нагороди з живих уст. Тимто в реченні, де мовиться про поведінку п'яного башкетника і де нема потреби надавати цьому урочистого тону, більш підхожим буде прикметник негідний, негідна поведінка п'яного хулігана. Необхідний, необхідно, необхідність, потрібний, неодмінний, конче потрібний, доконечний, треба, конче треба, украй треба, аж, аж, аж треба, потрібно, потреба, гостра потреба, конечна, доконечна, нагальна, потреба. Прикметника необхідний і похідних, прислівника необхідно і іменника необхідність, годі знайти в творах української класики, не чути їх із уст народу. Це штучні слова, ковані, як казали раніше. А тим часом вони поширились не тільки в нашій сучасній публіцистиці, а й у художній літературі. Ось приклади. Необхідною умовою успішного навчання є дисципліна серед учнів. Ці правила необхідно пам'ятати завжди. У цьому нема ніякої необхідності. Чи є у цих словах якась потреба, чи бракує в українській мові відповідників до російських слів «необходими», «необходіма», необхідність? Звернімось до класики. В Господі постала заметня, розмова була про подорож, про речі, потрібні для подорожі. Леся Українка. Почекаємо, побачимо, що і як, і коли буде потреба, є в нас шаблі-рушниці бронити своє, тулупи. Якщо слід посилити значення потреби, можна додати до прикметника потрібний і прислівників потрібно або треба, слова конче у край, край, аж аж аж, конче треба було довідатись, що тут сталося, козаченко. Позич макітри. аж аж аж треба, живих уст. Так само можна посилити значення самого іменника потреба, додаючи слова «гостра», «конечна», «доконечна», «нагальна». Дементій відчував гостру потребу щиро поговорити з прищепою. Вас Дмитро відчув нагальну потребу побути на самоті,